I përkasën vetëm Allahut Gjelle Gjelalu hu, Zotit të botrave, kriusit të zhjërsis, Allahune falenderojmë për të gjitha begati dhe mirësit e pafunshmet të ti, dhe vetëm ati për ulem i dhe i bindemi, për shëndetjet, lëvdatat, begatia Zotit Gjelle Gjelalu hu, të këma i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu arija sallem, vishok të ti besnik me familën ti të ndarëshme, migrate të ti të pas shtatën bëgjithë muslimanat të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e time të mirë dherin e ditën e gjikimit. Të ndëruar vlezër me lejën e Zotë i Gjellewa Ala dhe të vazhdojmë në shpegimin e temës së rejtë të cilën e fillum në javën e kaluar dhe jo kishtë të baj me trajtimin e kryesave dhe njërzve karsi gabimit, karsi gjunahit karsi rebelimit dhe Zotë i Gjellewa Aluhu me fjallët të thjeshta dhe të tjera, si e shikon njëriju, gjunahin. Si e shikon loj njërzor, gjunahin. Dhe cili shikim është që duhet të jetë i pranishëm të kbesimtari dhe cilat shikime janë i jote kënatshme për Zotin Gjellë Gjellë Luhu. Jebën Kajim e Ljauzie ka morë përsi për shpegimin e kësaj lëmije dhe e ka sëqaru në mënirë të detaljshme këtë meselën e dy libra të ti në librin Tariqul Hijratain rruga e dy hijrëtave tek Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në librin të cilën e ka krijuar vepër të librave të tij ajo është më deri ju el salikin shkallët e njerëzve të udhëzuar shkallët e njerëzve të udhëzuar kjo tematik kjo tematik është prej tematikave më të ndjeshme prej tematikave më të nevojshme besimdhari çdo ditë balafaqohët dhe ka konflikt me këtë temë. Mos kuptimi kësa i kësaj temë reziston besimtarin dhe e reflekton para gjërave të liga. Nëse syte tonë nuk din me shiku gabimin, nëse syte tonë nuk din me rezistu gjunaj që ashtu që shduot, me shiku që shduot, mukan karshiti që shduot, atër ka mundësi neve me kalu në ato klasat të cila Zotë Ion Gjellë Gjellë i malkon për gjunaat të tëre. Dhe kushe kupton këtë temë, do të kupton pëse Allahu një njeri për të njëti në gjuna, për të njëti në mëkat, e moshiron, e fal, e trajton but, e trajton mirë, dhe për të njëti në gjuna, për të njëti në vepër, Zotë Ion Gjellë Vala dika në malkon, hidroot me ta dhe nuk e trajton me, me moshirë, po e dononë. Me kuptimin e kësa teme e kupton pëse njëri ju Shpesh her disa njerës pysim Pëse zotë i unë gjellë gjellë lu Më më zgjedi me më dhëzue Me falë namaz Me ardë në gjami Qka pa ota une ma shumë sa i cili nuk vjen Qka bona une e qka zboni aj Apo qka zboni a une e që aj e boni Pra njëri ju shpesh her bambiseda me vetën Qka kam të kë une Që aj se ka tjetëri Kto tema isharoni ibn Qayyim al-Jawziya. Dhe kjo temë ka bojë të bvoje me thelsin ku ngelëm atje bisedat qiellore për njeriu. Kur krijoi Allahu xhallahu ala demin, filluan biseda. Bisedime të moja me laçët, xhinët. Zoti onxhallahu ala foli për për ademin. Zoti onxhallahu Gjell el-Jalalu e shpalosi një krijesë të re e cila i provokoj shumë prej krejësave të cilat ishin ngriju për para Ademit Aleji, salatu e selam që do më donë se një riju za një pozit shumë të rëndësishme në, në këtë univers por kjo pozit atësë është ngritur atësë ka mundësie dhe mëra poshtë andaj zote e unë gjellëval në surën e tin qatët thëdë Allahu gjellëvala vë tini vë zëjtun vë turi sinin si Betohet Zoti i Jonxhël e Xhelaluhu dhe pas betimit ça thot? Laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim. Njeriu ne kemi krijuar në pozitën, në formën dhe ndërtimin më të bukur. Cili është ndërtimi më i bukur? Cili është ky ndërtim më i bukur? Pse Zoti Jon nuk thotë që kum kriju kafshën në formën më të bukur? Pse nuk thotë që kum krijuë një insekt në formën më të bukur, një shpend? Pse? Pse njeriu? nga se ka për i sifateve të cilat ja ka dhanë Allahu u që shikot të vetat Allahu është dëgjuës njëri ju dëgjën Allahu është shikuës njëri ju shikon po se endi mëj madhë që e kam përmendjetarët në formimin më të mirë të njëri ju është vullneti i lirë asë një kryes nuk e ka këta nuk e ka dhe një kryes dhe një gjithka që ka lëviz ketë vullnetë sikur njëri ju Andaj Allah u gjellegjerele ka privilegju shumë. Por pastaj, nëse këtë shpërdorët këtë vullnet, qka tha zotë i ongjellu ala? Pastaj, rade dënehu. Esfeles se filin. Nëse e këtë shpërdorët këtë vullnet, asë shumitë a njëzve këtë shpërdorët vullnetin e lirë. Se ka mundësime, po qka doje, e këtë shpërdorët. Zotë i ongjellu ala tha, rade dënehu. E këtë shpërdorët, kutë qënë. Esf stresën më të ul që mundot më ekzistuan. Ai është jenemi. Dhe ajo është, është shtazarakia, dhe ajo është kafshoria tek njeriu dhe jeta po rinstiktet e fsharakë zotin e haroit. Andaj neveri kemi mundësinë mund ngriç shumë, më i kalu me laçet. Ne kemi mundësinë të rash shumë poshtë zotin e haroit dhe më ja kalu edhe kafshave. Dhe këta kush e bën dallimin dhe ndarsi çyshë shoh mi gjunoahin gabimin. Andaj ligjratën e kaluar përmendëm dy kategori të klasave të njëzve të cilat e shikojnë gjunahin. E para ishte me shhedul hajawan, shikimi i hajvanit, i kafshës. Pra ka njëz, i përmendë, në mkrit lojet, se si e shikojnë gjunahin, si e shikojnë vetëm e vetëm të ngopët me gjunah, dhe me epshë, dhe me qefë, dhe me teka, s'ka tjetër brengë. Pastaj dalon në marë në këti epshi, nga loj i kafshë që, që i njësën, sikur, që i njësën, gomari, devja, ariju, mini, e kështë mëralë prej kapshëve, varsish nga tabijati, ashtu edhe e ka përdin gjunaim. Allah unë arrujt nga të gjitha kapshët. Dhe me shhedi i ditësh, me shhedi i filozofave dhe doktorave. Ata që ka gjunaim nuk e shofin zi gjuna. Të doktorat s'ka gjuna. Të pabesimtar. Të doktorat pabesimtar nuk ka gjuna. Se gëziston këtë termë gjuna. Mi bon më vonë më kat. Çka ekziston? Ekziston. Kthry shfryrje e hepshit në vend të duhur dhe shfryrje e hepshit në vend gabim. Pra, për shembull, ibn Kaajim el-Juziyë thotë, ata i quajnë lawazim ut-tabi'a, ato hepshet i quajnë domosdëshmëri fizike. Por kur ata thojnë gabim, ata vesh më një herë thojnë gabim. Për shembull, nëse ata te ata ushimi i ndalun alkoholi, mardhonjët amorale, intime. Ato kur janë të ato gabim, se si termë gjuna nuk e njofin. Të mjekët, pabesimtar, nuk njifët gjuna. Qish njifët, kur e te, te i kalon dozën e cila mundët mi botë dam fizikës, atë artojnë ndalu. Andaj e masin me përqindje. Kaq përqind, lejohët me pi ajë qka i është në, në vetur, në makinë. Pilotit i lejohet kach me pi, pëse i lejohet kach me pi, pëse nuk thot e ndalumë është, se ata nuk e shofin në esencialisht ndalume, ata e shofin vetëm sa mundet me ba dam, për shembu, ata thonjë zban me ba mardhonje amorale, me gru, ata nuk e qujnë amorale, këtë tërmë është tena është, zina, ata e kanë vetëm mësë me kalu dozën qka mundet me tra dhe një smundje. Ado e thot i mënkaj me lëgjëvzije, këtinve nuk ju vëndohet veshë. Zban Bekshili tashavon ditë. Pse, nëse këto nuk e njohin, mi bojjuna Allahu xhelalu ala, Zoti na lut. Pastaj e përmendi von Qa'im el-Juziyë edhe dy kategori të njerëzve të devijuam, pastaj i përmendi edhe kategoritë e njerëzve të ulzum dhe edhe të ulzum ka kategori kategori të cilat diku janë maposh, diku janë malart më rëndësian ata, të cilat kanë shpëtuar te Zoti on xhel le xhelu ala. Sodhti përmendëm me dy kategori dhe përfundojm kategorinë e njerëzve të, të devijuar. Dikategoritë e para janë ata kategoritë të cilat janë më më më shpejt ngjehen. Kafshorja, kta çështja e nevojave fizike më shpejt ngjehen. Kjo çka do të flasë, flasim sot, është çështja e akidës së prishur, e cila nëpërmjet kësaj akide dhe besimit të të ligë i shikon gjunohat. Këtë dy ban Qaimi kjo është edhe më e rrezikshme. Nëse rënjosë tek një riu. Tani ne vlerësojmë gjuzhjen e mëdharesë së udhëtarëve, skena e tretë, syri i tretë. Syri shikimi i tretë. Skena e pronarëve të forcës. Ndjekësit e besimit të dhunës. Xher, xherie, keni dëgjuar. "Dhe ata që dëshmojnë se ata janë të detyruar për veprimet e tyre." Këto janë ato që thonë se veprat që bënë Janë të detiruar me dhunë në veprimin e tëre O enëha waqëratën bi ghejri kudratihim dhe sa ta ndodhin pa kudretin e tëre Bëlla e shhedunë enëha efëaluhum ulbette Madhja këta nuk thojnë se këta janë veprat veta Ja kulun të thonë Inë ahadahum ghejra failin fil haqiqati walakadir Të thonë njeri ju nuk vepronë rralishtë dhe s'ka kudret me veprua وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سوا ذاسا vepra çka e bën njeriu dikush e ka lvizata e ka lviz njeriu وانه آله محضه وحركاته بمنزله حبوب الرياح ذا sai është alet kristal çelëmoman alet iet iet dikush tjetër punon me ta sikur çështja e fryrjes së erës a ka fai era Apo dikush e lëviz e rën Apo harakatul e shjar Apo lëvizja e Degve Kushe i lëviz degët Lëvizin bin vet Dikush jetër i lëviz Pas e dhët Vë ha ula Ida enkërte alejhim e fëalëhum Ihtet gjubi lë qadr Vë hamelu i dhunubahum alej Thot këta njerëz Po i mohove Po ju thove gabime ki Gjunak e bo Ja qërton Gabimin Ata thoin që shtu ka qejnë e shkrume. Ata shër i dalin dikush fotografia ku ka bisedu me dikan edhe a i thot me doshtë Allah umë më thzon, me doshtë Allah umë përmirëson, ka plotë qësi kategori. Doshtë a i nuk e ditë se është gjëbri, po është gjëbri. Këse nuk e shkusht me e ditë se je një klasë e caktuar, e pas të a i me thonë, unë jam i kësaj. Jo ka mundësi e ki një besim. Këta thonë, Allah e ka shkujtë. A pëtik i bëk i filan Pi, pi shkrimit, pi kaderit s'ka mundësi pasaj thot vë qëtë jëglu në fidelik thotë ka mundësi edhe bahën me gullu e të projnë në këtë përkatsim të zotit të vebrave të tira hatta jërau efalehum kullëha taatin dheri sa munën me than edhe gjuna hëtë janë se vahope që më gjamë banë gjuna mushriket kanë thonë kështu wala usha arrahmanu ma abednahum kur i gafon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos i adhuronin i tij çagën tan sikur të kisht dashur Allahu sikish më adhurova Allahu xhelalu velehu çagën. Qul inna Allahu la ya'muru bil fuhsha thu Allahu nuk urdhron për të prishura, të liga, për amoralitet, për gjërat të, të ndyta, por ka thon nuk urdhron. Mirpo nuk ka thon se nuk lejon, sa e ka lejuar veprën. Pa ata i porzin këto dy, të dikonde. Pastaj thot dhe thonë kështu thonë kemë në muafaqe amri paatë famuafaqe mowafaqe al-mashi'a ta'a sikur ç zbatimi u urdhit xheriatik është adhurim ndaj Zotit edhe mu përputhme urdhën qaderik është bindje ndaj Zotit për shemb kur falin namaz thojnë ne na adhuru Allah kur bajnë xuna thojnë ne adhuru Allahu pse Se tu dija ti ka shkruajti Allahu. Ai ka shkruajt Allahu e ka shkruajt. Ne do ta shfarojm se ku është ky mashtrim dhe ku ku ku është kjo nyja e e e prishjes tek ta njerëzve. Qase na nuk e mohim se Allahu i shkruan, po këta e kanë një dyshim se Allahu vepron tek ta. Allahu vepron me ta. A kjo nuk është e vërtetë? Pasaj thotim qem qiem el jozia kama haqa Allahu ta'ala an al mushrikina ikhwanuhum anhum ja'alu mashi'ata Allah ta'ala li af'alihim dalilan ala amrihi biha wa ridahi biha fasigur ce Allahu na ka tregu por idhutarit e kaluar se ata kan than kret cka bojm na Allahu esh tiknasht me argument me dashme na ndalu na ndalon me zor me dashme na ndalu na ndalon me me dhun wa ha'ula'i sharrun min al qadariyah Ta janë më të këqi se kaderit, ata që a vinë pas. Shikimi 4, kategoria e 4 janë që ka vinë pas këtëre, i vën kaimi do të janë më të shqisa ata. Pse janë më të shqisa ata? Ata që ka vinë, thoinë, Allahu s'ka dorë të kvepra tona. Këto thoinë, krejtë Allahu i ban meneve. Se dhe janë më të këqi? Se dhe janë më të shqisa? Ajë cili thotë, gjunahin të me ka bo Allahu, Aite li thot unë e kumbo gjunahin, po edhe me dashëm mnal Allahu su namnal. Cila është më e keq? Sipas Ibn Qayimit, edhe pse ka polemik te dietarët, celat piktërojtë di grupe janë më të këqija, Ibn Qayimi thotën më të këqi. Çka ja përgatcojn gjunahin? Zoti xhelle xhelle fi ula. Wa ashadu minhum adawatan lillah. Kta më shumë e armëtojn Allahu xhelle u wa ala. Wa munaaqadatan likutubihi wa rusulihi wa dinihi. Kta e kundërshtojn librën e Zotit, librët e Allahu, të dërguarit e Zotit, fejna Allahu të barëkja vë të ala, hatta enë min ha ula me ja të dhiru anë iblisa le anëhullah. Dheri sa pre këtëre kemi gjetë që dojnë me gjetë arsuje për iblisin Allahu e malkoftë. Si? Wa jetë wa je wadjë ulehu dhe ndinë dhim për iblisin. A ka oksin njerës lezër? Ka. Që që shpegojnë këta? Thot, Vajukimo udhrahu bi gjehdihi Vajansi bu rabbehu te ala ila dhulmihi Bi lisanil halu al me kal Thot, mundohet Mijet arsye i blisit Dhe ndjen dhdimt për ta Dhe përkatson Zulumit e Allahu gjellu ala Me gjendjen e halit Praj se thot, a nuk e thot Por, ban i sharete Për me thonëse, qka pat fa i blisi Qyshe shpegojnë Je kul, ma dhe mbuhu وقد صان وجهه ان السجود لغير خالقه كم قام çka çka pa djuna iblisi ai nuk dështe mirëseisë dë Ademit sa i bën të sejë veç krijusit a shpëhë e vogla apo e madhe çka pa të faj iblisi kur ai s'don të mirëseisë dë Ademit se don të mirëseisë dë krijusit të tij pra ai s'don të mirëseisë dë dikujt që ka krijes mirë po urdh i patar prej prej krijusit a shikova rshubën domethan ai nuk nuk i bindet krejësit po i bindet Allahu xhallahu ala wa qad wafaqa hukmuhu wa mashi'atuhu fihi wa iradatuhu min Allahu xhallahu xjalaluhu me dëshirën e vet e kashtime mos merrase isde thume kaif yumkinuhu as-sujud wa huwa alladhi mana'ahu minhu wa hal bainahu wa baina atathon cish cish ka mujt merrase isde kur para para kish ka shkrujt mos merra Kjo është përkatsimi zullumit e Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe kësi njerëz lezer, mos, dikush mësë mendoje se na i më këthini histori shumë, jo, ja, ka njerëz plot, plot e për plot sot, që i përkatsojnë Allahu Gjellu alë në zullum. Andë Allahu të barë kjo e talë në luftën, kur shumë prej sahabeve, dullën në luftën me kërënari, me thodullën në luftën e hunajnit. Idhë a gjëbet këmë këthërat të këmë. Allahu tha, kur ju, Hmm. zakonisht sahabët pa të ndal ka rëshi armikut dhe ishte numri vogën dhe ka fundi jetës pengamesam u banën shumë dhe kur dole në luftën e hunenit ishin shumë dhe filun disa sahabë më majtë vetën me të malë dhe qëka ndodhi dhe patë dështime qëka ju tha Allahu Gjellë Gjellalu unë i kam fajët armiku i ka fajët kush i ka fajët dhe dëzani surën të ube e gjeni Allahu Gjellalu alla qëka nga thëtë Kjo është ajat që ka ibon Kajmë el Gjozit e të shpjegohem a von Se kush nuk shikon që shtu nuk shpëton Kull huë min indi Emfusikum Allahu Gjelluala e ka rëmbullak su fajin Kuh? A i ka fajet, ki i ka fajet, a i ka fajet Shiko Kur'an i shka fat Për kam bëvol sahabe Mesin e tëre Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju Ebu Bejdi ibnil Gjerrah Bilali, Abdurrahmani ibnil Aufi Njerës pozitat çelora kanë janë ngrit. Allahu ju thot, a e dini kush i ka fajet? A mendoni se armiku i ka? Qul, al pengambërin se më do thujë, ju i keni fajet. E kjo është problemi te muslimanët sot. Ai ka fajet, çaj më pas bëj të çjtu, ç'kisht ndodh të çjtu. Kur kena më thon unë i kam fajet. Se unë i boj Allahu جل وللا جونا, unë i boj Allahut mëkat, unë rebelona ati dhe nuk do më të gjisni tek ai. Qol huwa ai dështojm është prej durrëve të Juve. Tha di bën qaim el jozia, andaj njeriu duhet me pas kujdes, mos ti përkatsoje me kto nuk e kanë thon këta. To nuk e kanë thon këta. Po i kanë gjetë tukajt për iblisin. Për shembull, u kurian lexua jetët që si ka rrot se i shë iblisi Ademit, i kanë gjetë tukajt. Pse kanë? Allah te morku iblisin. Po kin zemër dhimbten e ka se Zu lomë vogti sikid vet. Zoti na rujt. Pastaj thot: "O ai kan fi tarki sujudi li gairillahi illa muhsinan." Ata kan menduese, la një asajs ndaj ademit ka thënë bamirsi. Andaj kan thënë: "Idha kana al muhib qalil hazzin, fama hasanatu illa dhunubu." Kan thënë në poezi, nëse i dashuruari e ka hisën e vogël te i dashuruari tjetër, ai çka do? ata ra da timira ti llogaritën xunoa ka ndosh me ditë darsë iblis pra ai tu dosh me bëu mirë ja llogaritën keç zoti na rujt allah ula a da allah haqa kta janë armist të allahut realisht kta janë armist të allahut realisht nëse thot dikush aka mundsi me konkretizoj kush janë kta keni po njëri ibn junah allahu gele jalalu ban film Kryon muzikë, kryon instrumente, kënon amoralitetit, edhe në fundë thotë, ma mundësoj Zotit, dashti Zotit, shqyqyri Zotit. Ha? Den gjuna dhe thotë shqyqyri Zotit. Inshallah kismet Allah. Ta. Ja përkëtsojnë gjunahojnë kishe, Allah u te bare kjo vë te ala. Kjo është ajo mashtrimi madhë shka ju ka ndodhë tëre njerëzve. Thotë, Dhe të këta janë evlijat e iblisit, dash, dashamir të ti, vlaznit të ti, wa idha na hamin hum na ihun ala iblis, raajte minel bukai wal hanini emran ajabaa. Kur të shifë njanin për e tërë, tërë të kajt për iblisin, e gjen një dhimb dhimbjet madhët e kaj. Kanë nëgzistu, kanë kajt për iblisin. Ka sufi sot që kajt për iblisin. Ka sufi, jo sot kanë poriblisën në përventë shumë edhe përventët arabe kanë poriblisën do çfarë pasfaj xuna çish ka i ndodhi e këto merat pastaj do ti bën qaim el juzia wa ra'aytu min dhulmih aqdar wa ethamihum el jabbara ma yabdu ala falatat alsinatihim safahat wujuhihim fat ishikun na fiturat atyra ne na rreshitjet e gjuhave të tyre se si akuzojn Allahun me emrin e tij el jebar Allah ka një emër el jebar el Jabar, çfarë do të thotë el Jabar? Ai cili nuk ki mundësi të rezistojë atij. Na e përkthejmë nga galdnyjes, ai i cili e mposh tjetrin, kjo Jabar. Mirpo dal këto koda kuptime të tjera. Ata kur e ndoqojnë këtë emër Jabar, ditë si e akuzojnë këtë emër, po pse Allahu kur do me vde diçka s'i del kur kush qarshi. Sikur doin me, me të ndërhënu në Kuchin e Zotit të bareke Va të alë dhe ndinë dhim nga Nga ke emër Pasaj thot Va tesma'u min ehadihim Min e të të dhallumi Va të të wadjuhi Ma tesma'u hu min e l'khasmi L'maglubi l'agjili Al'agjizi an'khasmi Thot i gjenë ata kur bojnë gjuna Qa bojnë? Ja nisin me qajt Dhe mendje dhimt Dhe duke ja përkatsue Ket gjuna pa mundësis me i rezistu e kaderit Allahu Gjellaluhu. Në pra kur mënë këta gjurëa, thëjnë, që që ka ndodhe me muë? Që që ka ndodhe me muë? Me zormë gështije, dhe fillojnë me qajtë, mirë po jo prej të u bësë, po prej asojës e mga po zullum, Allahu, në arujtë, thëjnë dhe i më shekhu lë islami u tejmije, ka recitu poezi për këta njerës dhe ka thamë, wa judë a khusumullahi jo me me adihim, do të thyrën Armiqë të Allahu ditë në gjikimit, ilën nëri të rënë furkat të lëkaderie, drejtë zjarit, grupe e quajtur kaderie. Në gjëbrije po, i thonë edhe kaderie. Kjo është pra grupi i tretë, i cili gjunahin e shikon nga këndi që shtu ka shkujtë Allahu, kështu e ka ba Allahu, nëske në mundësime e dalë pikësajna, me dashtë a e ndryshon e kësëmerad. Kretë kjo është për këtësi e zulumit të Allahu Gjelle gjelaluhu faslun fi mashhad al qadariyah al nufah kategorija katërt që e shikojnë gjunojnë është me shedul qadariyah al nufah tani kundërtit të këtyre këta e mohojnë se Allahu i shkruan veprat dhe ka fuqi në vepra dhe ka intervendim në në veprimtarinë e robit tot yeshdu an hadhihi al jinayat wal dhunub hum alladhina ahdathuha kta thon kre gjunoat kret krimat kret zullumat vet naj kena bo në kuptimin vet i kemi krijuu وأنها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله تعالى na kena dash pa dash Allah na kena dash pa dash Allah وأن الله لم يقدر ذلك عليهم sa Allahu nuk e ka caktuar kta Lam yektubuhu nuk e ka shkruaj kta wala sha'a da sa ka dëshiroj wala khalaqa fa'alhum da nuk i ka kriju veprat e tjera të wa annahu la yaqdiru an yahdi ahadan wa la yudhllahu illa bi mujarrati al-bayan thot kta thon allahu s ka mund si me udhzu dikan as me deviju pervec me i kallzu kta thoin allahu s mund me udhzu dikan as mund me deviju mas un diçka munut Mos e bën çeta, mos e bën çeta, mos e bën çeta. Po nëse do më udhzu, es komunsi. Kjo është muhimi fuqis Allahu te bareke ve teara. Pasi do bën qaim el jouzija la annahu yulhimuhu el huda wal dalal wal fujur wat taqwa, fi yejalu zalika fi qalbihi, dhe jose e frymzon robën me udzim, me dalal, me prishje, me takvollok dhe nuk e vendos këta në zemrën. Po, dhe dëshmojnë se ai është në mülk, mülk Allahut, sa dëshiron. Ktafon n mülkin, pushteti i Zotit ndodh diçka çka s'do ai. Në pushtetin e Zotit ndodh diçka çka s'do ai, se ai dëshiron çka s'do. Për shembull, ata kur komentojnë, gjuhojnë e robët, ata thonë, "Kjo ka ndodhur" Edhe pësa Allahu s'ka dasht me ndodhë pësën e kanal Zotin arrujt Kjo shubë e ma dhe Kjo shubë e ma dhe E këtëre njërzve Pasaj thot U enel ibadhe khalikun e li efalihim Bidu në mëshietin la Dhe thot se ata mendojnë Se robi i kryon veprat e veta I kryon veprat e veta Fal me asi Vë dhunu bu khalquhum Vë mugjibu mëshietihim La anaha khalqulla thot ata thonë, kret veprat e njeriut janë burim i njeriut dhe krimi ti zot i s'ko dorë në krimi atyre veprave. Walatët e allakubi më shiët i hi wa humul, hum li dhali ke më bëkhusu al haddi, gjitë deminalisti anët i billah. Thot kjo kategori rralë, lipë, ndihmë për e allahët. Këni po, këta munë është më ju thonë materialista, munë është më ju thonë marxista, Lani nis tash diç djush këta kategorizoj, këta janë ato të cilët thonë ti vepron. Leheti te vekulin në mbështetjen çeku i kim aterën vepron. Çeku janë seve apo çeku janë shkaqet lviz. Ha? Kto janë të motshëm vëzë. Njerëzit mendojnë se metodologjitë reja janë shpikje diçka e e papar. Kto kanë ekzistuar qish në fillimet e para të njerëzimit. Wali tisami bihi wasu'alehi an yahdihum. Ktarall e lutin Allahun më udhëzoj. Se sa ta thojnë vet njëri o Zot, në që ka thojnë i hdi në sërat alë më stëkim. A ka mundësi lezër në dozat vogla me në hineve kjo? Në dozat vogla. Në tonë ti e vepër, ti i ban vepër. A ka mundësi në mos me ndjejë gjithë do ditë se Allah në allë zënë neve dhe me dash në i maruzimin edhe në aban shkije Zotin arujtë. Qysh e ka bo dragonin, e stojanin, e slobodanin, mune me nabaneve slobodana, dragana edhe qysh janë të tjerët. Ka, ka mundë Andai ibn Qayyim al-Juzaymi do të flasë më vonë të hikmetit. Kur thot, kush nuk i ruhet kësaj, i është ekspozuar më Allahu i imanit. Atha aminu makrallah, ajan të sigurt nga kurthi i Zotit. Allahu xhelel Gjell xhelaliu ka pas në të udhëzuar më Allahu i imanit. Ka pas njerëz të cilët kanë gjejnë priës në imamllok, ja u ka marrë Allahu te bareke ve taala udhëzimin Zoti na ruajt. Andai robi duhet me në frigë, në plotë, të menjë në friqën e plot, do ta shohmë kët friqë Tek shikimi i iftikarit dhe dhullit. Kur foli përnë kajimi, se kur të bëjsh gjuna dhe kur të bëjsh vepër të mirë, duesh me shikue sa Allahu është a i cili për të cilin t'i e i, i varëfër në majën e varëfërisë. Zhësë e kun mullu me ta morë, zhësë e kun, ta mërë edhe kujti për gjithët aji. La ju s'elu amma jef'alë dhe hum ju s'elun. Aji kur kujt nuk jeplogari, që ka vepronë? Kur kuj shmurët me mërë pëjtja ta pëse më bane kështu Ska mund si A dhe dhe ti përnë kajim Elgjauzije nuk e lutin Allahin më ullëzue Va enju thebbi të kulube hum Nuk e lutin Allahin më ja furcu zemrat A dhe dhe dhe të vetë rinë Të vetë i e i fort Edhe që ndryshmëria e robit është që ndryshmëria e zotit Shika Allah u gjelën surën Ibrahim Kër folë për ata të së dalin Për e kësa e bote me iman Shka dhe dhe dhe A të thotë dëllën me iman vetë? Jo. Surë Ibrahim, surja e ati që li printën e iman. Qa tha Allahu gjellu ala? Ju thebitullahu le dhine amenu. Allahu jam unësën me dalë me iman atyre që kanë besua. U thebit, aj. Gjitë qka është e aj. Ti s'ke qenë, s'ke egzistu. Aj t'ka bo insan, t'ka dhe në naftësi dhe t'ka bo muslimat dhe murën me t'amor këta. Ibrahimi a lehi salatu e selam duke e ndërtu qabën Me djalin e tij Ismailin kishte sakrifikuar shumba Allah. Dhe duke ndërtu quabën, çka qa i thonte te Zoti? O Zot, më merr shpirtin si pejgamber? O Zot, më merr shpirtin si prijes dhe imam i muslimanëve? Jo. Çfarë thotë? Rabbana waj'al muslimin lak. O Zot na ban neve dyve, mua dhe djalin tim musliman. O Zot Mu dhe gjallin tem, nga ban, qka? Musliman. Psh, Ibrahimi lutët për mu konë musliman. Se val? Nga saj e dinte, se zotë i ongjën jo le gjelelu i ka qështjit në dorë, kur doje e merë. Kur doje e merë. Edhe ozot, lem musliman. Banëm? Musliman. Tho di më në kajim e lëgjëzije, u ella jëzijë, këta nuk e lutin Allahum, që mështja u dëvijoje zemrat. Këta nuk e lutin, Monument, gjdo kush ka i ka këtë cilësi, herdo kurdo, bashkarisht, pa e përjashtu vetën dhe pa e përjashtu askant, gjdo kush ka nuk e lutë Allahon për uzim, dhe nuk e di se uzim ishtë ndortë Allahot, Allah i Allah ka mi amor ati, herdo kurdo, herdo kurdo, aj që kanë thotë se unë jam uzim, jo Allah më ka uzim, dita është dhe sekundi kër Allah i jam e uzim. Nuk e di aj, nëse aj nuk theje dhe me thanë Allah më ka uzim, Unë isha kon i devijuar. Allahu xhelali ka thënë pejgamberit ve. Wa wajadaka dallan fehada. Ka qej devijum, ka udhzu. Musa alayhi salam thonte, fa'altuha wa ana min ad-dallin. Kur i dha farauni te e kivranin njëri. Çka i tha? Kam qenë i humbur kur e kumbo. Kam qenë pa shpallë kur e kumbo. E përkatsoni ndalalin. Edhe psalta nuk kishin ndalar realisht, po ata e ditshin varfrim prej Allahu xhallehu ala. Prandaj, nëse nuk thoinë Allahu na ka udhzu, ai ikon nimetet në dorë. Është çështje date kur vjen dhe ta marr Allahu xhallehu ala udhzimën. Kjo është interpretimi i Ibn Qayimit për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli al-jannah." Neoni për juve punon me veprat banorëve të xhennetit dhe mështi dhe gjenetit mbetet një krah. Sa, sa i ka? 30 santin. Mështi dhe gjenetit 30 santin. Allahu jesmiku a lehi ilkitab, Allahu jarrëtullon në Librem. I mënkajimi dhët, realisht aja ka rëtullu Librem. Aja ka rëtullu Librem, pëse kam e ndusin gjenet, kam mundësi me hi me vebrat e veta. Allahu ka dhe njëjë, ku i të shku, une u të zëj. Dhe njëjën i prej njerëzë, mështi dhe gjenetit jet 30 santin a disa shtrëndsen tin me çel derën dhe yesbiq alaihi alkitab dhe kthehet libri dhe allah është në xhennet kjo ç'i ndodh zot ç'ka mundi më ndodh ta udhëvitë njëri me punuta me i zjarrit sepse udhëzimin e ka llogarit punë vetën unë e kam bë. e mos e kiboti allahul jelle walosh el jabar ay indrishon zoti na ruaj dhe na uroj udhëzimin deri në frymorët e fundit pas atë di bon qayyim el jawziya وأن يوفقهم لمرضاته ويجنبهم معاصيته اطمندون كي لسين الله تش تي ياب سكسس ن رضي الله كون الله جل وعلا ذا تش تي لارجون غا جنات تي اذ هذا كله واقع بهم ساطا ماندوين سكتش كيو ن فورصن اترا اين افعالهم ساطا ڤت ڤپروين شکا دوين ڤپروه ولا يدخل تحت مشيئه الرب تعالى شيء منها اطمندون سزوتي جل جلالو سكا مونسي م انترڤنو ن ڤپرات اربي دو الشيطن قد رضي منهم بهذا القدر qështë shëjtani është i knashme këtë medhëp të të tërët të e kaderit. Deri sa, felaje uzuhum ilël me as i dhe likël e zë. Thotë dhe shëjtani nuk ishtë ti këta me bo gjunahe që ishtë ti besimtartë e sinqertë. Citatë që ka e përmenë në legislatën e kaluarë. Në meder i gjusë salikin, në vëllimin e parë, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Tha që 300 e 99 Shtëpia butu se Darul Bejan Kushtëdon me rëshikue këtë mesejle Shejtani nuk ishtin këta me bo gjunahe Bile thot Walaju zëjgjuhum i lejha dhalik el izaj Walaju fi dhalik e garadhani muhimman Thot Madje leje që nuk ishti Madje thot Aj edhe ishti me bo Vebrat mira A ka mund si shejtani me tham Bane një punt mirë dhe më zë ban gjunah Shiko fot domi arrit di çollime e para dhe më këta përfundojnë e para en yuqra fi qulubihim sihhat hadha al mashhad wa hadi al aqida ma mos njit jam borxuna don me vërtetu akiden çka e kanë ata se oh anhum tarikun al dhunub wal kaba'ir allati yaqa fi ahlu sunna don me bin se ai sunite është gabim dhe se këta janë tamam fa dalla al amri mufawwad ilayhim waqi'un behum za ta thonse gjithçështja është çka do njeriu me bëj dhe se këtu Zoti i uljë lavel nuk përzihet wa annahumul asimun li anfusihim almaniunun laha min al ma'siyah ata thojnë vet robi e vendos a do me bëj gjuna a do me bëj vepër të mirë wal ghadu athani çllimi i dyt se si shtim e bëj gjuna është annahu yastadu ala aidihimul juhal shikonë këta thot në kët form kur nuk i shtim e bëj gjuna i qënë gjahilat të ato me pëshkë, pëshkim. Ata, kur janë me akide dhe me besim të ligë dhe të prishur, dhe i shtimës me po gjënojë, dhe kështu i pëshko në gjënojë, asë një të këtasë, këtasë kanë gjënojë, ju kini gjënojë. Pa asa ju thotë, fa idhara euhum ahle i bada, wa zahada, wa, wa ta warruin anil maasi, wa ta adhimun leha kalu, ha ulai hum ahlu l'hakë. Kur ti shohin me ibadet, me asketizëm, pa gjunohe, thojnë ignorantët se to kokë kanë hak. Pse gjunas bojkam? Asketizëm sa dush, ha? Dhe këta kokë kanë në hak. Wal bid'ati wal bid'atu indahu athar wa hubb ilayhi min al ma'siyah, thëndërsa te shejtani është më e dashur bidati sesa gjunahi dhe i dha dhafi rabi hamin hum, vës ta del gjuhale ala e dihim, kejfe je mëruhum bil maësie, thëtë kur ti tërheqe, i njërante të drejtë këtyre, dhe ti prishë në besim, pëse mbi shtime bo Gjunah. Që të dha shumë me se Gjunahi është pjesë e pandar e robit, dhe se Gjunahi është prej hikmeti që ka kriju Allahu Gjellegjellu -Gjell insanin. Ki ki njëri i vogël, fesatë gjij, zullum qarë, me me injorancë të mëdha, ky ka cin qëllimi zotëj xelalul, Gjelle që të bëhat istigfar i madh për Allahun, të bëhat tobe e madhe për Allahun, të por ulën zemrat dhe kokat para Atij dhe të dëshmohet emri i Tij al-Ghaffar, at-Tawwab, al-Hakim, al-Alim, i dishmi, falsi, pranuesi pendimit, ai i cili vendos dhërat me urçi, krejt këto nuk ndodhen nëse s'bëhet gjuna në tokë alla do të mbanqym gjozje ولا يكشف هذه الحقائق الا ارباب البصائر تدبن qyime në fundin e këtij meshtet të shikimit thotë këto xhora s'kan mundësimi pa përveç se njerëzit te cilët Allahu ju ka dhënë shikim të zemrës basair është Allahu xhel xelalu në Kur'an e përmend basirën edhe basarin shikimin e syrit dhe shikimin e zemrë. Nëse s'ka njëri u shikim të zemrës, Moabet që ka e banë mderitash, e kjo shka atë atë i bënkajimi, për dika në shprall dhe Moabet bosh, nëse s'ka mundësi me të i kalu me syrin e tip në shikimin e këtër e gjarove. Të janë 4 kategorit e shikimit të dalalit. E lusmi allahu njëllë gjelalu që allahu të barëke vë teala në ruën nga shikimet e devijuara, nga zemrat e devijuara, e të humbura E lusim allahu të barëke vë teala që allahu jëllë gjelalu të në largon nga shpirtë të shta zarak, nga shpirtë të të cilat dëshirojnë plëtsimin e instikteve e pësharake E lusim allahu njëllë gjelalu që allahu të barëke vë teala nga vand nga ehli sunneti atë të të të cilat Ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi sallam Ndjekin dhe ndjekim babën e tyre Ademin alayhis salatu wassalam në xunah dhe pas xunahit dhe brenda xunahit elusim Allahun te bareke وتعالى te Allahu xhenel jalalu tifalt te gjitha xunahat tona gabimet tona Allahu te bareke وتعالى te namulselme vdesi musliman aqulu qouli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين